Від'їхавши якнайдалі в глиб лісу, Сахно гальмонув і кілька хвилин сидів, не наважуючись вийти. Лише зараз до нього дійшло, що остання можливість все зупинити вже минула. Вдома він не відчував себе причетним до цього хоча б через те, що там діяла Марина. І вони були зрештою обоє причетними до «Не бійся, не бійся» сказати, як воно насправді називається зловчино. Повернутися. І як це буде виглядати? Сахно рішуче вийшов з машини, Видобув з багажника лопату, і швидко, поки не пропав остаточно запал і жевріє бажання довести самому собі, що він здійснить задумане, почав копати за десять кроків від машини. Верхній шар глиці піддався легко, зате далі пішов піщаний ґрунт, і сахно незвичний до фізичної роботи засапався. Копати доводилось в темряві, увімкнені фари могли привернути увагу, що це там блимає серед сосон поночі. Та ніч не була аж такою темною, очі звикли до місячного освітлення. І Сахно з трьома перекурами таки викопав яму, могилу, довжиною приблизно два метри і шириною у півтора його кроку. З глибиною виникли проблеми. Хотілося, аби не знайшли взагалі, або хоча б не скоро. Зараз яма була йому по пояс. Але чи досить цього, аби поховати людину? Як нелихо лихо він забув, якої глибини мусить бути «могила». Така яма. Подумавши трохи, устромив лопату в землю і рушив до машини. Відчинивши задні дверця та відкинув ковдру і виволік дружину по підруки. Нижня частина її тіла важко гепнулася на землю. Йому знову здалося, що Адель поворухнулася. Не розбудити. Сахно став над нею у позі художника, схрестивши руки на грудях і замислився, вираховуючи, на яку глибину це тіло достатньо закопати. Несподівано згадав, що є ще сумка з речами, в яких вона нібито пішла з дому, які треба поховати разом із нею. Сумка величенька. Він поставив її зверху на дель, потім у головах, хіба ще яму для неї розширити вдовжину. Так і зробимо. Сахно поліз у кишені по цигарки і вкотре наштовхнувся на прохолодний навіть у кишені метал скальпеля. «Може, зараз, поки є бажання покінчити з усім одним махом?» Він чув, що в таких випадках не гріх випити для хоробрості. Але йому ще повертатися назад, повстрикляти даї. От зупинять п'яного водія. Тоді все до біса полетить. «Звідки ж це ви, громадянине, сахно, їхали на підпитку вночі, коли ваша хвора дружина саме зникла?» Він нахилився до лежачої торкнувся рукою теплого обличчя, провів по заплющених очах, рука ковзнула вниз, до шиї. Марина пояснила, де краще різати, щоб вистачило одного руху. Вона не сказала прямо, але дала зрозуміти, що це для нього ж краще. «Вдруге різунути він уже не зможе, коли кров шиї зелі». Витягнув скальпель, примірився і забрав руку. «Ні, не зараз. Потрібен час». Щоб відволіктися та налаштуватися до справи, яку доводиться робити вперше, Сахно повернувся до ями, і близько сорока хвилин порався біля неї, розширяючи і поглиблюючи. Нарешті, коли краї сягнули йому трошки вище грудей, він викинув лопату нагору і кривчучи виліз сам. Якийсь час він стояв нерухомо, курив, дивився на зорі, і гнав від себе спогади про Адель як вони вдвох поїхали на весілля до його брата в Кременчук, спізнилися на поїзд через те, що затрималися в ліжку і мусили добиратися електричками, передрімуючи уривками на різних станціях, як посварилися через те, що вона не випускала його дивитися на парад 1 травня в Чорнобильський рік, як після весілля на їхньому ліжку спало разом з ними покотом шестеро поперек, поклавши ноги на стільці. Як вона не розуміла його радості з приводу того, що Горбачова тримають майже під арештом, і ти цяла пальцем у екран, доводячи, що ці одуть пики за столом набагато гірші за батька остогідлої йому перебудови. Як вони серйозно обговорювали варіант із усиновленням дитини після її візиту до лікаря. Сахну викинув другу цигарку, не викоривши навіть половини. Досить. До біса спогади. Ще жаліти її почнеш. Він вдихнув лісового повітря, з присвистом видихнув і рішуче підійшов до того місця, де чекала на свою долю його дружина. Аделі не було. Хто це говорить? Яка тобі різниця?